Nekem elég álmosan indult az es, est, es, esti, esti szortim, elég fáradt voltam már. Csak így osztogattam a szólalapot, és igazából annyira nem is foglalkoztam most az emberekkel, inkább úgy magammal, hogy ébren tartsa magamat, meg úgy fitten. És egy nagyon kíváncsi feje egy, egy ilyen fiatal strátszanyával, valami egykorú hogy megállt mellettem, és láttam, hogy igazából itt most már, hogyha nem is akarok vele beszélgetni, akkor is fogok, mert annyira közel állt hozzám. Úgyhogy elkezdtem kérdezgetni, hogy, hogy mit gondol Jézusról. Mondta, hogy ő még 2000 év után is úgy gondolja, hogy nagyon hat, nagy, nagy hatással van a világra. És akkor kérdeztem, hogy és, és rád milyen hatással van? Mondta, hogy hogy rá is hasonló, és nem tudta igazából kifejteni, vagy nem akarta kifejteni igazából, hogy mit gondoló Jézusról, de aztán mégis megosztottam rá az evangéliumot és ő mondta, hogy, hogy őt, őt ez igazából nagyon érdekli. Ő alapvetően szeretne gondolkozni Jézusról és foglalkozni vele, de nagyon nincs ideje rá. És kérdeztem, hogy nem érne meg neked, annyit nem érted annyira fontosnak, hogy, hogy mégis szakíts rá időt, és hogy komolyabban foglalkozz vele. És mondta, hogy, hogy de, de igazából igazam van, és hogy ő szeretne is ezzel foglalkozni. Úgy éreztem, hogy, hogy elég nyitott volt, de nem akartam nagyon forszírozni a megtérésre. Én úgy gondolom, hogy valamilyen hitel már volt. És úgy gondolom elég nyitott volt, és hogyha máskor beszélnénk vele, akkor is ugyanannyian nyitott, hogy nem akartam forszírozni a megtérést, csak elkértem az információit, és megadta.